Presimțire. După zeci și zeci de toamne, iar ne spunem domni și doamne, dar vom fi, am o credință, din nou tovi de suferință. Substituire. Șoimii noștri de altădată, șoimei patriei feciori, și la piață se constată că sunt locuiți cu ciori. Pe cuniară. Sunt tot felul de idei cu privire la femei, dar ne va dubla o sânda femeiul cu dobândă. La piață. M-am dus și eu ca om în piață, să târguiesc ceva verdeață. Cei drept, verdețuri am luat, acasă însă vinuscat.